بسم الله الرحمن الرحيم يسألونه ما ذا يرجكون أولم تأخذوا من خير الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وسلام عليكم فتروا شيئا وهو خير لكم وَعَسَىٰ أَن تُحِبُو شَيْءَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورة بَقَرَ مدنی سورت پر نزولان ستاسی دے پا دوسرے متوفی پیننا نازل شوئے او پا ترطیب دا کې نکی دویم دے دو بے بے بس دا سورت فاتحینا مقصد دا سورت بقری بیان دے سلورو مزامینو اس بات تط Five، اس بات پر gezالہ تا جہاد بی سبیل اللہ انفاق بی سبیل اللہ باآتی بارد ماثمون سر شولت وصلوری ثوبانے تقسین دے اول parasite چیئنوی پورے دیگی بیاندے دے اس بات تط Text جہانوی نائٹی سستسطر پوری دیگی بیاندے دے اس بات پر transformed درائی مے شا آئید سست nichts سستسطر نائٹ سست ring دے جہاد سبیل اللہ تعالی او څلورم یې شاهد د چوونې تر فر پرهوري چې بیان دي د انصاف په سبيل الله تعالی دوی چې د صورت پرانته وي د رمې سره صورت جوړوا و د دې کې بیان د jihad په سبيل الله تعالی مونږ ویلو چې د jihad پری منځل دی د پای منزل درمیاني منزل او منزل د پتوره بقره دی د پای منزل د پاره د خبرې ذکر کای یو د مجاهد د نفس اصلاح یا د ملک اصلاح یو د کورنۍ زموجهیسه نفت او د مون پیسلا ده لپاره قوانين ذکر شیو او ست دې نه د کورنۍ د اصلاح لپاره چې تدبیره منزلو ته ویلي شي دا غي بیان کړي تدبیري منزل لپاره کې شاول الله رحمت الله علی فرمایي او کتاب موجهت الله البالغه کې صفه نمبر 88 باندې هغه وی اوهل حکمت الباحثه ان کیفیته چې رب تل بين اهل المنزل وي دا تدبير منزل دا اغه حکمت عملی دا چې دې سره د کورک کم بشندغان دي په کور کې کم خلک ستړيږي نو دا دا مینه بحث کړي او پښو زنون کی حج خليفه وې وې دا غیلم دی، چې کور کې کم جماعت ستړيږي نو دا غي د مسلحتونو نه بحث نو دل تلس دلس ازما ذکر کیږي تو ګوره نه ویښلا پارا یو مجاهد بروح رواني jihad لا کولی شي کله چې داغه په مېکم امن وی او داغه اندروني خانه کېم امن وی اندروني خانه خانه کور دوي لشي اندرون تننا یني چې پکور تننا داغه امن وی هदय بروح له jihad کی مثال په تور تاسو ګورئ د کوم شړی چې بچو پکور کې دغه موتلن سره کور مثلا دوی د تاریخا او کی پا دا و مو خپل مل کی پجن گی ایا دغه بهر مسافرې کولې شي ها د جهات مو څو نه کله پتا نه لګي د مسافرې ته خو زی ډیر خلک نه د چې پکور کې امر نی یا د څه دی خدي سره دغه د روغ چنګي یا د څه د ورنده د بیا څو د سفرې کولې شي هر وخت سره فکرې داسې نه چې خزله مې نقصان ورګي داسې چې بچو له مې نقصان ورګي داسې چې مال له مې څه نقصان د دې په کور کې اندرونی امني دا قوانين نافذ شي دا احکام نافذ شي د په کور نه کې د اندرونی نو بیا بهر کړي نو jihad ته کمزوري کوي کار څنګه په وروه سماديبه کیدا پتربر پرني چې سره د کورو دم نکو ریو راني کور ميو رانيږي اول قانون دې تر کاي 115 کې ال انفاق تیر په مشربا د بشرانو جائز ضرورت سورای دویم قانون ذکر قائد نمبر دوستو سولا کی چی دکور مشر بشجاوی او د احل ویال دا دفاع صلاحیت پا لری چی دکور مشر آقا با حدود نوی او آقا تقبل خضو بچو دا دفاع صلاحیت میں لری دو کلی ویلو تا نظر با بدنظر قوری او کلی بے خضیط نظر بدنظر قوری کلی سویتا او دیبور تا غزم نشی کولی دویم حکم ذکر قائد نمبر دوستو سولا کی القسال کی چې د کور مشربا د لوی نقصان ده بستیږي نو هغه وته طالب نقصان هغه برداشت کوي سلور حکم ذکر کوي نمبر 219 کې نهه نیوخمریول میسر چې د کور مشر د لګي فایده د اړډر نقصان لګولای پینځم حکم ذکر کوي پائټ نمبر 220 کې اصلاحي اتمامي عظیم د لباتې شفقور کې د هغه بم خیال ساتي د هغه تربيت کې غم دمال حفاظت کې چپدہ موته ذکر کول ایت 223 کې نه ني نه کاهې مشرکان چې مشرکان او قزو سره باندې کا نه کوي دا نه مشرکان هلكه سره وطن نه ساتي اوه موخه م ذکر کول ان نه هي نه جمايت تل هيج نه دا په حالت توه کولو او اغه ته موته ذکر کول ایت نمبر 223 کې مقصد نکاح یعنی کا مقصد بھی چہیں چہ یعنی مقصد نیک اولاد پیدا کول <سؤال> دی صرف شہوات پر کول <سؤال> نه دی نامو کوم ذکر کول <سؤال> ایت نمبر 22 24 کې چې تعالی جنم تعظیم کوي تعظیم تعظیم لله یعنی پدرو کا قسم مخری لہ سمو کوم ذکر کول ایت نمبر 26 کې الیلا دخل فجن قسم مخرا چې د بزاس رب کولین کو د دخل جنې قسم کو نو تی پیدا یولہ سمو کوم ذکر کول نمبر 22 ټولایس کېول متطلقات یې طرف بس بیان پیته نه حکم متلاق چکور نه جوړیږي په هیڅ صورت د بس خل تلاق ورته او پرخلرته دولسمو کوم ذکر کول حکم رضا چې وخت تلاق شوا نو سه د په یوم عشم دې چلوی نو د هغه مشن د په بیان کئ چې دنیم کال متلا په ا چونت دې کې حکم وکړ ته المتوفى عن ها زوجها عده دای څه دې چې دغه قانون مرشي وي تلور مېشتي اولاد سره دې چې دا کل خاوون نشي کوله سور له سم حکم دې کړو په یو فیصد با چې کله وکړه په حاله ته عده کی وي نو د دې درشې د بوسو په طریقې کوي بنز له سم حکم دې کړو په سلام بغیر مسقوم آیت نمبر دو سو سینتیس کے لا جناح علیکم انطلق کمون نساب آغی کی بیعت پر صورتون زکر کول شپارا سمودم زکر کولو آیت نمبر دو کے حکم صلاح یا سنا چراکور پر اصلاح کیلی گی ملتو نفاتشی یادا سنا چخبگان دکانی راگل ملت پریدی نخبگان دکانی راگو منز کا سلال دینا منسوس کے اول لسمودم زکر کول آیت نمبر دو سو الوصيه للاثواد ته سره د خپل خصي دپاره ورګي ته کی زماده مرنه باید په زماده کړا زماده پور کې او کال تیری دلواڑی تیراول دل واڑی د دې لپاره چې اما په زار خرچه ورکوي چې دابری کور کې پاتې شي او اتل الله حکم یې ذکر آیت نمبر 241 کې حکم المتا او په آیت نمبر 242 باندې ذات الله قامت ته کورونه د اسلام لپاره دا, دا, دا شي روز دې اول حکم ذکر کای د کور د سروراد لپاره یو سړی وکور کې مشورت کول غواړي نو د دې طریقه دا دا چې د کور مشوربا ته کشرانه ځای ضرورت پوره تلل د دخصدا د دبطچې دی د تموسنار دی ته فاضي دی نو دې ودا وی ځای ضرورت پوره دې سلونه دې تبوڅ کښینا ماځایو کې كون چې دې څخرڅ کې يرهم کو خرچ کسو لګاو ترهم ورکو ګدینار ورکو غنم ورکو او ورکو نو څلته کې د کور کومشروانی خرڅ کې خودا ګکلکلہ د کور د مشر سره بي دي وي وکشرانی نه لګای اغه یې اما پېثار غواړي، اغه یې طالب غواړي، اغه خرچه غواړي، حسابونه غواړي، دغلي غواړي، ته ګورمشه لري نو ورкай، یا غفلات، یا غ روروي، یعنی مطلب چې پچا باندې د بشره نه خرچه پرې دا بیا ته کوي، خو دا ورچی و د ډلې شي، سړی د هر ور کی ځان ته ولاړ، په یو نه لایق کړي د وژنا ټول ګور تباہ ورپای شي، د چا یو وړه مور شنه دانو کوم پامن پاتې نشي کنه، یا جلت لاړ یا نوری په تم نه کیدا شي درنګي د کور مشهري د جايز ضرورت په شرانونو پوره کای شران بیا خلا شروع کی خو بیا د خاون د جیب نه بيسي پټاي دته دا کی ضرورت يه وسه کای بیا د خاون نه خلا کای يا د همبین نه خلا کای داني په خرڅه يا د کور نور قيمتي شيونه خرڅه او بیا هو يا د وروش ما شومان بیا خلا کاني کيت ما شوم سري دغه خپل ماشوم له نه ورګي دې ورچې د پېګنا بل ماشوم په سیرو لري او په ټایي باځه سره په دې کوي مونږو خپل ورولو له دوی بلاتينه ورکو وکړي کله کېو وایم خپل ورولو له وایي څلوراني بلاتينه ورکو وایي دا ډېر بد کوي دیشا ورکړل زوړې به خبر شو وایدا غي بچي دای خو له بي سينو ورګي ود هغه بي سي وي ټول تلاشي د وړو د بسونو بي سي ام پټي لنجラス کې وړو کان سره هغه پر و كن دا بي بغلا دي شو شوګونه شو د خپل ماشوم بجای ضرورت پرکه خپل بچي خپل خزي مور بل دي کته له نو ورګي دوی سوال کوي شرمې بلي چې دا سره دي بې بچي سره د ښاڅو دي ني يسالو نا مازا يقيون دښانه د پوښتنې چې دا هیڅ خرچ کی نو درته کې زه خرچ کولو نمخ ولا مسارف کوي بلدرتي بلدرتي په مسارف کوي چې هر خرچ وکړئ دا په لږ خرچو کې او پیژنه د ښایي ذو به جن چې څه به پچاچا لګي نو ټول تور ته وایي جواب وایي تور نو وایي خرچ کوئ دا من خیر نه مال مین خیرین شمال دل دکے مالوانی اثلاف توے دے دا خیر تو کچھ حلال مالوی ندا خیر وی او چې حرام مالوی ندا بیا خیر ندے دا بیا پدی مانی دا خیر اثلاف لکی گی چھ حلال پدی دا خیر اثلاف لکی دا خیر دا یا ده حرام ما لیہ ده غصب دی غصب بدل څو تن پزور په تی و تختی څه ته تختی پریمانه ته هیڅ اطلاق نکېږي دغه مطلب په جنته څه ضرورت دي چې په ورځ د قیامت د ښاری سره سره د مصرف تپوسه کیږي د تمول غټل او د پچا دی لگول او سنگد دی لگول د دې تپوسه کیږي لکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته حدیث نمبر 2413 لن تزول قدما ابن آدم حتى يذوقا النار بها ان عمري فيما اقناه وعن شوا بي فيما اغلاو وعن مالي من اين انفق اكتسبه فيما انفق وعن علمه ماذا بلا فيما علم و یو انسان غورځ قیامت تخفل زینا کوذین شي حتا یو سلام 40 در دې چنه ته پوس شي د تلور سې تلور بارکی یو ان عمرې په ما فنه او عمر د پوس پکې کی عمر دې پس پکې تیر کړو عمر دې پس پکې تیر کړې را کومه ژوند کې څالا ما درکړی و بزوش په تا اتی حاصل کاله دا دې پس پکې تیر کړو د الله په نام کې او خدای الله د الله د په مغاوتی دا ځوندی کتاب کې تیر کړو دا قران او سنت ته دابېداري کی او د شیطان ته دابېداري و عائشہ بادی تی او د غانې په اړه کې به تاسو پوښتکیږي چې د غانې کتاب یې څاډه وړه غانې د غانې کتاب یې څاډه وړه او د غانې په اړه یې ولی پدې ځوانې کتاب اند چې بدن د هغه مندامو نه دا ټول څه مضبوط دي نظر تیز وي او ګل تیز وي چې زور وي لا سنو کې مټو کې زور وي او کې زور وي بده دې سر به تاسو پکې چې ای پدې دې د خپل کتاب تکفل کنه ډنګ تکور څه کړه ته پدې معنی دې پدې لا کتاب نیول او کنه حرام حرام کارونه دې کې نیول پدې پوڅې دې خپل او کنه دشه په حرامو کې فکر دی و بدی شواز ته د کتاب بیان کړو او کنه چې الله په خلاف قدرت دا استعمال کړی و د رضواني د ته یو یو انطا په پوسګي چې تا د رضواني د نامو نه په څو کې جوړه په پوسګي خالی په لهونو نه خلاصېږي چیرې چې په ټوکی لهونو کو خالی بدې نه خلاصېږي چیرې چې موږ اورونډي اړيځات یو مالو دی او میخي دی وګان یو ډې بي دي دات چې څومڅه بلوم یرا زوانی جو دي دي زوان شو ده دا مزدوری وقت تول تیم بی دکان لورکنے دی دا دی زوانی تپوس پتانے کی گئی و یرا وی زوانو وی شہید شو دا شہادت مار گئی دا سیوئی جنا وی دی د دا اموار کم دا شہادتی گئی تپوسو کا چدا معاہد بہو کاسی شہید شو اکید ای دا توحید بہو کاسی شہید شو دا دی زوانی وی بیم تپوس کی گئی ننگو سات و سنہ کے دوش سام دا خود دا نبخا ساگوانی پسائی دیکی استعمال کردی وکسائی جواب بورکن اوکو غلق دیکی استعمال کردی غلق جواب بورکن وعن مالی ہی دا مال کپوس بکی گی مین این ایک چسر راؤنسنگ دیگتا لیو سا جیت دی چدا دی سا بیند دی چدا کمی پیسی راندولی دا چھتا لی پا حلال دی گتلی دی کڈی دا دارنگی دکان دی کڈی دا था मजुरी दी कडी जा तो प्लाआर ने कला पाती केवी औ करेचा ने पिकडी सुधी कडे तो नंबर ही दी कडी रिश्वत ती कडे मिलावट ती कडे सुधी कडी दी ददी यो यो तक कुतवेचे माझा बिदारी कीजा tudi zamidara vandana tapus ki gay chaay je zamidara kitada haram ehtikab ganyo au kana halal dukandari ni kadi tapus vaki ki chi dukaan ki milaavat kado konamari di kadi va kana kai cinte sat karyo تابوت کو بکی گی دیو یوزیس وانیل میں دیلم تابوت ما زاملہ سی معالی ما تا چھو تم ایلم اسل کڑے ورپدی عمل کڑے و عمل دی کڑے و تا چھو ایلم اسل کو دو توحید بیا دی شرک پریخاو جاو کنا ہاں اکیدو اندو توحید چوڑا کڑی و کنا تا کو دا حکاماتو دو اسلام پیجو احکامات ارکانو توحید منت روزا زګات هچ آیاتان کا ماده تجربه کوم ردی پرې جن من جن کیږي به دونو کوم احکامات دي بری عمل کړو کنه کنه وایو د ځان ساتل یې رګنا امر به معروف وکړو کنه نه یې لمن کر وکړو کنه په کوڅو بچي جواب ورکړي نو دي چې پهل مان فقط من خيرین تل تکي دو مال مانی اخلاق د خیر شو دي چې حلال مال و دا خیر دي او چې حلال مال نو قلمان تختم تو ور دوايا چې خرڅوي کاکو من خیر جو وي درمل پلېوالې دې ني په مور او پلار یو لگاوي ول اقربين او خپل خپلوانې لگاوي خپل خپلوان ياوي د مور پیوي ياوي د پلار پیوي اجزای دي کمزوري دي بي وسري دا وکه یو څوک وليتا ما اوتيمانه نو سره اوتيمانه ني ول لگاوي ول مساکين یو ور پلانریش تا او بهو کرے هر کی اڑی ری دی دغه نشته ده مده نشته تا دکاري ده له لګوي باندې اوغني سبيل او موصافر باندې لګوي موصافر په خپل کلی کې هر سونا مالدار روي او چې په پردی وطن کې سات اجتيه شو دوورته ولا ورته ولا ورته اسی ولا ورته چه تکو ولا ورته نو په موصافر باندې لګاو ورانی ترين دلته مسارف بل ترتیب دي اول د مو پلان ته ذکر کو نو بیا د پولم پلوان بیا د ایتیمانا بیا د غریبا محمد ابن ابو بکر رازی داوی جناب په مثایل رازی د ترين کتاب ده اول دی امام رازی داغه تفسیر کبیر والا هغه دا تفسیر کبیر والا چې د شعل مطلب ته او دا امیم محمد ابن ابو بکر راژی او دید او دید حلقی المسلک ریدا محمد ابن ابو بکر راژی مسائل الرازی والا دید وئی چیز تکی سوال تکی خرچ ہوئی دید چیسو خرچ ہوئی او قرآن جواب تاییی چی بہترین مال خرچ کا نو جواب کی مزید احراب کری چی محارفی مکولی دی نو دادا قرآن دا کریم بلاغت تے چی تکونس یہو شی جوابو لکا موسیٰ علیہ السلام نا اللہ تبوز کئی وماتلی کبھی امینی کئی امونتا موسیٰ علیہ السلام و تسوئی سیاہ سوایا توقعو بہا واہو شبیہ اللہ ونمی ویلیفی ہماری زوکرا اندازہ قرآن کریم بلاغت تیزارہ کے حدیث کے مراجی نبی علیہ السلام نے سمندر دوگو پارا کی تبوز شوئے دی سیاہ جسمندر دوگو پندی استعمالو لیشی دتهشته اوږد د پوچره او نبی له سلام وو ته فرمای اطهور ما او والحل ما تتو دغه منظر او په چیدی دا پاکیری او د دې چې کوم مداردا هغه حلال دا ینده مې چې کومي دا خوبه طریقه زبې نه حلالی کرا او بس بارې روما او تو کو نه بغیر دونکو نه او ساتین جی او بس دې خورا کرا نو دل تکې دا مشارې فکر کو او دي دې کې څه خبر او دچین نشته چې علاوه ها نو ولی اړیل باندې ورکل ها اپو دي دي اپو دې کې څه په بتوله وب کې کې او ګوره دا مور کلار وته پاتې نه کې ته دا بج صرف کوي وایي مور کلار وته بریګیږي خپل خپلوان رشتہ داران او بزاندار ته یی بس دا خپل څه وځي وین په کار را د دې ريګري په کار نه راځي دا نه ور دي خزارانو مبارکين ته پوسګي دي چې دا ريګزارانو اجزان او ورې باندې او تو سره انداد کړو یتي ما نور پکلي کې ورې باندې به وته صرف د خوږ بچو لپاره نه ری انسان صرف د خوږ بچو لچم کوي دا نور په دنیا کې خلک اوې باندې بم لګي نو ما خپل اغه چې خرڅ کوی دا کومه خیری او بهترین مال ومان په څولو د څنګه انفاک د لفظ قطیل روللو دا دینو وایي چې ومان چې کوی اغه چې خرڅ کوي دا څه مال بلکې د انفاک په اړه لفظ قطیل روللو اشاره دی دا څنګه دځه تعلق حال مستقبل درې اور زمانو ته رہی دغه شانتي دا انفاک کده دا بستا فل مږي کې د مینفات کړو دانش ما غ پکو چې د پکړی وابسپا اوس پم کې او آینده وخت کې پم کې چې او وګره راځي نو لګېږي باه لاس به بجانه نکي نو ما خپل هغه څه خرڅ کوی تاسو مین خیرین څه به در مال بهر مال مطلب دا چې مال خرڅ کا په بری کسه خیر دی فإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْيَمِينِ پدې باندې پوي دی دا چې کان مال خاصه الله په پوې کې چې دا د څه لپاره خرج کړي کوته وعلیکم الکټالو او هو قره نظر دا سودی نه حکم ذکر کای چې د کور مشر بشجاع او بهادر وي ورته کې ودخل اهل او د دفاع له یوه دی او بداتني نو خلک بیلور ته په بادت ضرورت او د به تاسو موږ صری پر اږي کور په ته به ولادي دور ته بشپيلي وای زوی ته به په نظر ګوري ایبا غدون شي کوله نو کو تیواله کومل قتال لازم شو دی پتا سمانی جنگ کول jihad کول وو ودا jihad ری یو انسان کی چې جنگ کوله مدوی وکاله راغنه پشاکی کی مخاله ولنه شيرات خیال هم دي او انسان په حاضر نی په پدمه بیا هه سره راځي بحادر انسان نخلق بشاش از ویده ایوروک ویده جنگ کئی، شر کئی، بشاش نه ویده نمخیل او چه دا بغیرت کئی، زباده معنیمو هر سڑه رایی و بسر سر طنگی ور کئی. بیوزین نبی علیه سلام، نفت دواگانی خولی دی، چه ناس دواگانی وای، چه اللہ، چه من بان داسی کمزوری و جیزی، داسشتی بغیرتی مراولی، چه دنی خلک را بانگور را کورشی، او دا خلک ر اعوذ بك من الهم و الحزن و اعوذ بك من العجل و القذل بك من البخل و الجبل بك من زل عزین و الرجال و الرجال چدا یو راجی رکیه دا بل راجی تدیه یو و سر جنگ بل و سر جنگ یو خونگا پو مسالب آنی خدا آش دیس چدا بندو دا دیلو رتوی نوار ترے و سر سروی یا تا مکلوی څرته شي چې خريطو کارونه څنګه ورته کېدل کېږي دغه نه یالنا چې داسې خپل خصلوت نموداس او چې داخل کوو خلک چې تیږه پرې تی نو الله داسې استفاد را کوي په پیدا الله کتاب د باره چې کم تکلیفونه یې دا و پر راښکاو او الله جم په ځان کتابه سستی داسې غیرتي داسې ګناه مراهولین چې د باندې په ملامت شو او د خودي ملامت شو جبادري دا دې بادري بير خشيده کوري کده څو خیال وکي او سانچه 82 وي او بلا رجب په دې تهودريږي نسبته نه پشاش زناوروي وا د مي خداتو تهودريږي او داتې اشاره وت چې پاوا نار په لور کې هغه په خپل لاره باندې او که تا څنګه د کې راوته د ماکا منډي وایي ننرته زادېږي وترېږي په دکتی معلیکم القتالو مکرشو ایر بناسو بانی جہاد کول ووو دا جہاد کول قرح لکم تبان بط کاری گتا سلرا قرح یو کرها دا او یو کرها دا دا پا نفس بانی بدلدی او قرح یعنی کرا چیزا دا پا زایری بدن بانی پوچرا ولی اغه تکلیف ویلې چې ظاهري په تر سره پوه را شي باندې ستړې شي څو باندې او کور هدا اغه تکلیف ویلې شي چې دا بڑو باندې دیش راوي دا نسب کمزها اندر دا سبي وتی چې انسان دا زړه پکې راځم شو پوه کې باندې راشي نو دا چې هه سمه سږو پوه راوي چې دا کور وتل دي په دې کې مال لګوندي خدمتې پر خوند دي نو بڑو پوه راځي واللہوی دی کساس خیر پروپ دیکن اکاو سیو مسئلہ دا جہاد کی بندی چنگ ہو چی دول ملک ازاد چی بیٹول قوم چکمی آگا ازادی ترا بلدین چکم اخوامات پی آگا ازادی ترا اوز سپوچنگ بندر کی نبی علیہ السلام دا جہاد نوے کڑے دا آزادی رات نا دا حریت رات نو نرات تگنا نو ندیع لین سلام جیحاد پدید کاروکو چیدی نو رو خلکو تلاریا سادشی دیتر دی جند تی رولونا تریخی اصانیشی دیل دا قرآن و سننس نا خامات تا کول اصانش ناننگی او مسلا دا پاگئی دیتر پاہتر ایتر پاہتر ایتر پچنگ تا خامخا او دری زکاکتا جن نی کڑے دی نو رو پسانو تلارا نا اواری نو دی یو دیسگی پچنگ مانی پڑو پوچ رازی او دی سربیا نکوتی معلی که ملقی سالو ووو پرغن لکم دا پوش راولی تاسو پزرونو بانی واسا قریب دا اک اتا زادا خال مقاربون دی واسا قریب دا انتک روشیان چه بد بگرائی تاسی سیست جیحات دول دی ووو خیرون لکم او دابا ورئی تاسو پارا نن تا زخفلی خوزی دلور او د بچی دا پار جنگی تا من خدا بد لگی کنه خلق ویر ویدن لیشر پیدا کنه او ګنن ساده شرونکو چې دا وبل چړې څالو تبو بند غروول بل اوره وبل چړې راشتایي تبو بند غروول اوس یو لته تاسو یې وبد نظر او کته یو چړې چاویې وبس تبو څنګه پښې نه دي چې وایي چې زماري د شردا متکار کړي او ګنن ساده لګوونه کوته دی او څنګه شوی سبا بری دین اول قدم نه نو دا تبندل وبکو ټول جواب درې دپارا چایند دپارا دخلګي استانا زان چرچی تساتی پدامانی چرد نراج اخیاران رای و اختر تیره ساسا صبح و همه اختر تیره ساسا نج اختر دیری نو خلق و لنبشا شایدی لیگوان میکن اختر دیری کنن ندین خلق زان تیر تکی کنن و ایدا سنطرابانی راگ و نکوم بمیدی و ساچات غزم نتای خویر الاوطلا و سرشتا بادوری زان تساتا نردور زان چې نارته سر ک ژ په د بچ نه او کور تهې غیریت او به زماله الله خو ب شو که والله دا په تاال ب در کوي تاال ما ب در کوري ژ در کوري تالی دپراه نه مهژم در کوي دځان په م خلاصېکن د په بهلا نه شي د خبی پهشاه. نو عاشا قریبدا تکر اوشن چې بدبګړی تاسو چې jihad کول دي و هو خیر لکم او دا بګړی تاسو لپاره نو عاشا قریبدا انت هی پوچھ تاسو بمینه کول شی ان د یو کار تراتې jihad نه کول دي او هو شر لکم او دا بګړی تاسو لپاره تږه خونن وای چې jihad نه کوو بس سوينی تو یو دی خو د کلمې او اخلاق دی مسلمانان دې د دې کلمې او اخلاق ولاخره د دنیا کې لکتي ها لږ غډې سم چیر په دې ټولو کې نن قرآنی کریم د اورولو لګول شو مسلمان jihad به کېږي کوم مسلمان jihad کول دایي مجال څه حدیث کنابی نبی عليه السلام فرمایي چې کافر به زمانه د یوهي مېستو مصافت پاني لري او نن کافر هغه مسلمان مل باندې یو به د حملی کول او د دعوت ورکړي لکه چې په بلې ټکو راځي چې په خوښي فروتي <سؤال> دا د مسلمانانو غوګی غوګی د مسلمانانو غو د دنیا پرست دي دا دنیا غا د مسلمانانو غ عايش شریت په کلدی په باټه دی باندې 2000 ورشه ته الله او یعلم نو الا تدر سید خیر او د شر چې او کار ظاهرا ته د پخت کاری او باغي کې تیر پنتي نو الله یعلم او الا پلیګه او انتم لا تعلمون تاسو په ظاهره باندې صلوت ننی ننۍ خبر چې رځ دا کار کوم دې جام بچي او الله دا بظاهر او باطل باندې کویږي نو مسلمان څنګه کویږي د وسه کوي دا یو کار کوي د پاخه مترته او د ت پای اشاره پېچې روي کم کوي نکم یوه دې لپاره شریعت موږ له اختیاری حکم کړې او څنګه محترم الله دی عمر مال اولاد په لوم کې دې پیرو برکدونه کوي پدې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلمنا الاستخارة كما يعلمنا القرآن وإنبي الله صلى الله عليه وسلم في دعا الاستخارة التي قولا لكسين تبعون قرآن قولو دعا قرآن تشبیح والقوال جنة قرآن ضروري ده سادة جندة تيرون دعا دعا استخارت دعا ضروري ده ذكا دورة جورة دخلق لا مسالي بي بعض المسالة بدا سي كتبه شاتا ويليشي مشوربه باقيا غصيشي بعض بي كتبه عدو ويليشي بعض مخبره به لا چېستا د مشورې به یو بنیاددنې تاله ب برهته باهغ داې ورګ یا ب بمونې کې او کله کاه ب داسې چې سو بنی چې تاله سا د غار اغشان مشهوره در سر دستا افل یا به دته به خپله لا سره مشور تو خپله الله سره مشور کې د ټلو مر د د استخانه في دازارې چې دا ب دووره ته موسو کې نهفرپل که مگرو هدیه دي کده ار چه مي کوي کده شوي کوي کده ور دي کوي زه کو شوکار دي وايي ته خلک وې استفاده راڅخه بشور دي کېږي نو کې پوهه نا او ته را آتا مونږ وو کې او صفه ستر قبلی سرما ني وسمليو قبلي ته مخ ته خوشبو بوله کې خبري باندې او ته بشو بیا وته خوب وي نو ډيرو خوبته نو تخته بوله بیا بیا څه کې نو او بل قلمدار چې استاوي خبره فورن راغي چې وپکاري شپیلہ مت څونه انتظار کې مثلا نن څارتا سره مأمملہ اوسه په پرتیا مانی شپه اوله ګڼه کورس تا بیا به شپشوه چې به ګڼو ته خبره هوا تا نو سما سره ودیا خوب لیدلې یا بديني نو بیا پولیس سماش پیړه بیا وکړه الته څنګه کار جوړاندي نه نه استخاره څه حاله شوا ته خبره کې شوهه درکا ته منځک او دا دعا وای او داللہ نپس سوالو بچی اللہ کلی کارتی زمان خیر ته او زمان او ما بیوار والا او اللہ که خیر بی پتی نی زمان دینا بدکا بدتا بیا گورا کسا پکی خیری صاحب او دڑک لگشی او کسی خیر پکی نی وڑا بازی بدشی گا بازی تنگ شی وی جڑو کول امینا داکار داللہ سرپا مشورا کی دیر خیری او زورنن سیدام استخارات خلق یا کلدن کئی یا دغان په دې څخه به دا خبرې نه تاسو تقبل ندي وړو وړو خبر د قانون پولیس دوه کارونه دی يرتا حکم کوونکه استخاره استکرانه نه دا نوبي عليه السلام با صحابو تواقلا اللهم يسخرك بالمتع توڅه مو سرهم فرمای وای زمو ملګرو ته پکار دی چې دیم ټوټه د وای استخاره یاد کړي دا څیا دکې لګا چې د فاتحه باندې تږی یاد کړي دی باندې کوشش وکړئ یو یو تکې داروض دیوې کنه نوم بده یاد کړئ نو دا یاد کړئ دې دې روغ پریشانو مشکلاتو نه وبچي بس په کو له په کار ته ورځي چې داسې کې به ډېر بې متنې نه الله اللهم انی زخير کا بیمکاو واستقدی کا بقدرت کا دا د دوا استخاره توبن د ځن لولي کړئ او دا بیا یاد کړئ اللهم من يذخرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسلك من فضلك لذيم فإنك تدر ولا أدر و تعلم ولا أعلم وأنت تعلم الحي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي خير لي في ديني ومعيشي واقبته أمري اقدره <بختره> لي ويستره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني وماشي واقبت امري فاصرفني واصرفني انو وقدر لي الخير وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به اللهم الا ان یستغفرک زمشورک وړاندسان بیل میکا سپایلم سرا واستغفرک او تا قوت وړاندسان بهقدرتی کستا پتا ک الله زمہ خپل څه طاقت دې ستبرکار الله ته را کې وأنت تعلم من خفي كذلك او ولاتقون سنني بضل فاينك تخفرو اذا تشلا تو قدرت والا ولا تخفرو ذو قدرت والا ني وتعلم او ولاتقويقي ولا علم ولاتقيدم وانت تعلم الغيوب او ولاتدير قويقي بوابه قلباني بوابه الله تخويقي وانت تعلم الغيوب الله تخويب قويقي اللهم اعلم ان كنت تعلم كذرت أن هذا الأمر خيري يقينًا داكار ورده زمان داكارا هذا الأمر تترى شنا وقبل تكم مقصد دينا مدى كراولي شرق ذات استخارة دينا مقصد داكاراكم في ديني ومعاشي زمان بدين وفي دنیا كي واقبت عمري أو في انجام ددي باقتره لي ندا أسان كي ماتا باقتره لي نفصله وكي ماتا ددي ويستره لي أو دا ماتا أسان كي سم مبارک لی فیهی بیا مالا برا قطفا سوپا دی کے وائن کنت تالمو او کتوری تبوئی گی ان ذل امر شرلی چدا کار بد دے زمادہ پارا فی دینی زمادہ دین کے ومعاشیو زمادہ دنیا پسارو لے کے واقبت امری او انجام زمادہ دی کارو بد دی نفت رکو اندی اللہ وڅري پوواردو د حقار زمانه وخت او ما وړو د حقارنا وخت ریل خير حيث كان او فیصله کی ماده پاره د خیر چېرته کی وی ثم ارجنی به الله بیا می په هغه رضا کی الله دا کار ته ثم بکشری الله ما په دې او پتی کی می خیر دی د خیر فیصله راکوي بیا رضا کې مطلب د بیا خوشاله ودا پاسکه د خیر پکینی ربا جو خوشاله شي او که خیر پکینی ربا چې پچ نو الله یعلم واللہ قوی کی وان تم لا تعلمون تا کنه پوی گئی یا کلونه کادي تپوس کستان اماځه په چونځي د سخر نو کله تور توه مان صاحب ته ما چې خرڅوي سمن خیر څخه به درمال رسل الوالدین په مور او پلار لګوي ونقربين وبخلوا قلواني لگوي ولیتامو پيتیمانه لگوي والمساكين او غریبانا ني لگوي او بني سبير او مسافر او ما تقلو واتفركوي تاسمن خيرين بهر مال دفعا ان الله بجتين ان الله بيه علي پيمني پويوي والسلام عليكم ਕਰੋ شوي پتا صبح ني جن كول وهو كره او دجاحت دول تمن د لگي تاسوا واسا قریب دان تکرودا چې بد بگنعی تاسو شیعن یوسیس چغا جیهاد دولی وو خیر لکم و دیکل بخیر پروفی ساسو زپارا واسا قریب دان تهیبو چی من بگنعی تاسو شیعن دیو کارسراتی جیهاد نکو لی وو شر لکم داو بدی ساس زپارا زکسی تاسو جیهاد نکو ای کافر بدبان نورو ورشی واللہو یا لامو ان لا پوئی گی وانتم لا تالمون تاسو دا د گئی بخبول و فائدوبان دیم